Ступні двері до християнської добронравності, глави 8 і 10, де прямо згадується дерево життя. Сам рай – це дім Божий із брамою, подібною місяцю молодику, схожою на міст, наркіс розмова сьома. В розмові п'яти подорожніх про істине щастя в житті. Є термін Город миру, чи миргород, що на божественній горі, згадується навіть, що ворота до раю стереже Петро, котрий у рай і перепускає праведників, притча про Марка Препростого. Жартівливі описи райських міст, тобто вим'яного краю, та суспільства, приходять по так званій, Нищенській поезії, давній український гумор і сатира. Київ, 1959 рік. У вірші «Помагай Бог вам, панове міщани», такий рай або чудова земля має назву міста Козина. Школа там накривана пирогами, дощ там іде сметанний, Рад падає пироговий, Бринза, як сніг, з міха сиплеться, Ремінесценція небесної манни. З межи неї масло плястрами ринить, Доми, муровані з самих сал, Замість вапонавних лій, Книшами, пирогами побиті, А парянецьми зверху накриті. Двері із цільних шматків сала, так званих полтів, Защіпки з ковбаси, а замість колядок замків, Пшеничні галушки. Там душа моя прагне, там я і ти маю. Сторінка 197. Подібна картина в вірші «Паска священна, Ми найбільше співали але повідомляється, що райське життя було ніби в минулому. Там школа також укрита пирогами, у коморах їсти повно єсть, і на горі отпочивали п'ятничні сухарі. От Од масла одні хрипнуть, заледве мовлять, а по обіді писанками обзуби дзвонять, в кутках повно перепічок, Біля церкви і на цвинтарі тільки пасок солонинних калачів, як звізд у небі, сторінка 202. У пісні світській на небесній горі описується банкет у раю, де зібралися всі святі та празникували із воздухами невидимими і ангелами херовимими керував трапезою Бог. Потім сиділи царі та пророки, попід стінами священники, колопечі мученики, Петро за постолами за столами, перед столом владики, в кутках пустельники, на припічку молодиці, біля них дівиці, тобто подається певна структурованість райського суспільства де кожен має собі визначене місце, отже існують більш і менш шановані. Саме суспільство збудовано і Всі п'ють, один до одного мед, вишнак, грає музика і скрипки, цимбал, гобоїв, дудок, пищалок, сопілок. Сторінки 226-228. Підпоївшись, почали танці, тобто маємо опис звичайної земної учти, яка переноситься в рай. У ряді великодніх віршів йдеться про те, як Христос виводить із пекла праведників і веде їх у рай. Популярна в бароковій літературі тема про збурення пекла власне її продовження. У вірші «Нутте лиш беріте яйця» тільки-но вийшли з пекла в поле на зелений гарний луг нові пожильці раю, почали розмови, ігри, а тоді й танці під музику гуси. Після того подалися до раю. Наближення раю знаменувалося блискавкою. Опису самого раю нема, пишеться лише що вони будуть там розкошувати, гуляти і груши рвати. Сторінки 228-231 Це саме у вірші, говореній Гетьману Запорожцями 1791 року, тут згадується відкритий рай, де Адам з усім родом буде утішатися райськими плодами і збиратиме в райському саду «Яблука, їсти, який йому і Єві, вже буде дозволено», сторінка 244. В доповненні до великодньої вірші опис раю подається розширеніше. «Рай – це сад. Тут є покої, де навічно оселяються праведні, тут свобода засіла і тишина». Начальство тут не докучає, ніхто не вимагає повинностей, наприклад, ходити у підводи, що вимучували простих людей в Україні, немає напасників, сільських нахалів, немає податків, колотнеч, зборів, зокрема, квартального. Людей не дають тут у поталу. Відсутнє здирство, ще злолихо. Погибла власть і ожила голота. Паде манна з неба, все, що треба, їж, пий, веселися. Співають райські птиці, ластівки, жайвронки, соловейки. Грають музики, які саме не описується. Цей опис надзвичайно цікавий своєю, так би мовити, бездержавністю. З нього сам собою випливає висновок. Рай настає тоді, коли зникне держава, начальники, податки, збори, не буде сіпак, драчів, напасників. У цій утопії бачимо реальний результат Довголітнього неповнодержавного статусу України Своєрідний анархізм Сторінки 244-246 Опис раю маємо і вірші Отець Негребецький Герой до раю йде пішки Проходячи ліси, поля, гори, ями Нарешті побачив рай Це чисте поле Вкриті квітами, Сам рай неогороджений, Під раєм стоять сходи, По яких до неба заходять народи, Героєві здалося, що сходам тим нема кінця, Вони стояли ще вище сонця. Далі ворота, що їх стереже святий Петро. Після розмови, Петро запросив отця Негребецького до свого фільварку, налив чарку горілки. Неб'яни, тобто жителі неба, розкішно всі живуть. Вони багаті, як на світі пани. Далі йде безпосередній опис раю. «У небесах весело», – оповідає отець Негребецький. Такі палати, що хата на хаті, сіяє ясно, Бо є свічок сила, цікаве пророче видіння Майбутніх багатоповерхових будинків, освітлених електрикою. Другої отця зустрічають знайомі, Одна просить наслідання, друга табаков частує, Інші також гостинні що душі мило, всього досить мають. Божий палац не описується, але в ньому небесні чати. У великій хаті Бог сидить на золотому престолі. Близько у нього Син Божий на чудовому багатому стільці. Дух святий сидить на печі і горох дзьобає, Опис Святого Духа досить вільний. Цікаве, чисте, барокове обмальовання архангела Михаїла. Він з мечем. На нім холодчі, тонкі, замшеві по всіх швах злотом обмальовані. Куртка пансова з золотими гудзами, шапка злотиста з білими перми в жовтих чоботях, Крила, як у пави. Примітка. Куртка панцова, Куртка червона. Потім отця на гребецького гостили, Дали йому їсти пшеничну Паляничку, Печеню свинячу, У печену тлусту, У мисці поставили Капусту. Отець їв, аж смалець Тече по бороді. Другий раз до Бога Отець Негребецький не добився, бо на рай напали вороги, турки і татари, Калмики, греки, козаки, очевидно, дончаки, а може, Ватра, вже було таке ставлення до козаків своїх, рай тари збройне шарлатанство, ляхи всяке поганство, чорти з люципером, Отець включився сам у бійку. Сторінки 285-288 Я не ставив собі за мету зібрати всі описи раю. Вони, зрештою, значною мірою однотипні і різняться лишень у деталях. Усі вони, за винятком туптала чи сковороди, творилися в соціальних низах відповідно відбиту в них соціальні ідеали саме тих низів, в раю відсутній соціальний гніт, Є щедра матеріальна забезпеченість. Цікаво, що автори ніби забувають, що нематеріальним душам, котрі потрапляють у рай після смерті, земна їжа і напої цілком зайві. Отже, така заземленість – Небесних банкетів Тільки підкреслює Щорай це утопія Людська мрія Про ідеальне Суспільне життя Лад і організованість Але без вказівок Чи розробок Як саме Той лад Забезпечується Багата на плоди земля Що виключає важку працю але не працю взагалі, бо поля і живність треба доглядати. Доступність раю для кожного праведного, незалежно від його суспільного стану, географічна віддаленість чудової землі. Вона поміщена або на краю світу, або за світом, або в горах, або між землею і небом. Все це наближає подібні уявлення, і до мандрівних сюжетів літературних на цю тему, і до народних уявлень ідеального суспільства, де людина може жити вільно і задоволено. Наївність цього погляду очевидна, як і те, що подібні мрії глибоко загніздилися в народній свідомості, через що і в наші часи комуністи цілком успішно могли дурити масих подібною легкотравною утопією. Не дивно відтак, що описи чудової землі, раю, в давні часи почали входити в пілігримську прозу. Вже Мойсей шукав землі обіцянної чи господньої повної чудес і з ідеальним суспільним устроєм саме в описах таких подорожей, і бачимо зародження утопічного мислення. Іван Франко в студіях на полі Карпаторуського письменства xvii 18 століття книга Третя писав про це цілком виразно. Коли простий народ і малокультурні уми шукали в таких далеких подорожах і походах тільки диковин та монстрів, то для високоосвічених письменників, філософів та політиків все були рами, в які вони вміщували свої ідеальні конструкції кращих держав і суспільностей. В описах мандрів розвивається так звана суспільно-політична утопія, сабто опис якогось далекого фантастичного краю, з ідеальним громадським і державним устрієм. Платон описав так Атлантиду. В Олександрії така країна Індія. Сама Олександрія стала вельми популярна в різних народів і здобула ряд літературних переробок. Твір було складено Калістеном в другому чи третьому столітті нашої ери. Зокрема, в десятому чотирнадцятому століттях.